Межі цього партизанського району на заході і півдні виходили безпосередньо до лінії Пантера. От той невидимий стик між другою бригадою партизанів і район будівництва оборонної смуги на північ і північний схід від Пскова і контролював оберштурмфюрер Вондерліх. І ось Кротов отримав нове завдання – довідатись – чи справді на Хутір-Н прийшли партизани групи секретаря Псковського підпільного райкому партії Акатова? Вундерліх, хоч і з запізненням, але знав, що 30 грудня в селі Новоселля відбулось засідання партійного і радянського активу. Зібралось з півтораста чоловік. Факт цей дуже розлютив німців. Бо діялось це у них під носом, за десяток кілометрів від лінії «Пантера», яку німці хотіли зробити, як і весь східний вал, неприступною для Червоної армії. А виявилось, що на цій нараді партизани теж говорили про будівництво укріплень навколо лісових таборів, про людські резерви для партизанських загонів, про розширення продовольчих баз, а не тільки про політичну роботу комуністів по селах і в партизанських формуваннях. Кротов мав пересвідчитись, чи зупиниться на цьому хуторі Акатов і з ким він зустрічатиметься. Мабуть же сюди прибуде хтось із керівників Новосельської орг -трійки. Якщо так, то завтра ж хутір облужить німецькі солдати з охоронної дивізії, і партизани недорахуються ще кількох своїх керівників. Перед тим було перебито організаторів Псковського підпілля, і тільки Акатову вдалося вислизнути. Коли на східному небосхилі, під пренишклою смугою лісу, Раптом заясніла золотава півколя місяця, Кротов і два його супутники, Пеньковський, ставний чоловік років під тридцять, і вузькоплечий Рябушкін дістивалися до луків, на яких загубилася у снігових кучу-горах клуня. «Заночуємо в клуні, пане Кротов» запропонував Пеньковський. Та Кротов думав про своє. «Тут можна на бокову до ранку», підтримав напарника Незенький Рябушкін. «І перекусимо!» «А вже ж в ногах правди нема, вона в животі!» ствердив Пеньковський. «Теж мені перекусити!» з іронією промовив Кротов, до якого нарешті дійшли слова супутників. «Чому ж ні слова про випивку?» «Само собою», – підтвердив Пеньковський, «погрітися і Бог вилію. Вони зайшли у пройму дверей, крізь яку намилося снігу і всередину. Далі було сіно. Кротов з розгону впав на нього – Задерши ноги. Красота. Та цього вам не зрозуміти, мовив з верхню. Певне, красота, якби нас не примусили нишпорити за партизанами, висловив невдоволення Рябушкін. Не скигли. Витрисоплі. «Надто жирно для такого сапливого, як ти нічого не робити на війні!» до Кірлова сказав Пеньковський. «Моли Бога, що ти ще живий і маєш до пляшечки закусон, не те, що в таборі для військовополонених!» «Точно, табір – то пекло!» – погодився Рябушкін. «А тут жити все-таки можна!» Не напивайтесь, сказав Кротов. Можливо, доведеться вічно віч розмовляти з партизанами? Ми зараз у їхній зоні, тож слідкуй, щоб не зірвали щось небажане з язика.